Biografie, memori. Biografia di capodopere capodopera, Manon Lescot. Scenario radiofonico di Elza Groza. Super, dragul meu, prevo, dacă te smul visări în care te văd adâncit? așa e că nu te super. Prea bucuros să te reîntâlnesc așa pe neașteptat într-o piață forfotină aceasta. Nu m-am putut împiedica să nu te acostez. O, dumne bucuria de care îmi vorbiți să mă încearcă și pe mine. Ce surpriză plăcută! Priveai săruitor spre diligența aceea tixită de o lume pestriță. Așteptai vreun prieten? Mm, nu, nu, nu Urmăream cu o simpatie aproape inexplicabilă Perechea aceea frumoasă de tineri care se plimbă acum în jurul trăsurii mm, Poate că îți reaminteau o, o altă pereche de tineri, nu crezi? Spre pildă, de cavalerul de Grieu, atât de zbuciumat, într-are și pe... Mm, pe draga lui Manu. S-ar putea să aveți dreptate, domnule Voltaire De câte ori nu cădem prada pradă unor asocieri de felul acesta nu? <laughs> Nimic mai firesc, dragul meu Era într-adevăr absorbit în contemplarea lor, amice, integrie <laughs> Iartă-mă că te-am confundat cu eroul acum pomenit Dar să fie doar o părere O umbră ți-a întunecat pentru o clipă chipul Am pus cumva degetul pe o rană? Nu, Nu, nu, nu, nu, fiți pe pace, domnule Voltaire dar foarte departe de un anume adevăr nu sunteți Mă gândeam că cei doi tineri de acolo Se îmbată poate cu aceleași visări Ca Digrieu și Manon Că și ei se află poate La un început de drum Da Ca Manon și prea înflăcăratul cavaler Când s-au întâlnit Pentru întâia oară La Amiens Oh, Tiberj, da, tiber, dragul meu, prieten! Privește puțin în dragul Acolo, ah, ah, Acolo ah, o vezi pe fata aceea minunată care a coborât acum din diligență! Da, dragul meu, o văd! Vorbești de cea însoțită ah, de un bătrior exact. Păzitorul pe care i l-au menit părinții, desigur! Dar e o copilă, nu pare să aibă mai mult de 15 ani! Ah, ce spui, Tiberj? Ce spui de ochii, de părul de, de gingașie? Te cam pierzi cu firea, dragul meu, cavalerii de griju. Unde sunt cumpătarea, sficiunea? Oh, Tibergi, prietene. Lasă-mă să mă apropii de frumoasa necunoscută, doar câteva cuvinte să-i spun. Nu, nu voi zăbovi prea mult. Dacă vrei, poți pleca. Ne revedem diseară. Bine, bine, bine, dar fii cu băgare de seamă, nu te aprinde. Ești mult prea tânăr. Cu bine. Te voi aștepta acasă. iertați vă Da. Iertați-mă, domnișoare. Ce vă aduce la mine? Mă numesc de grie, în curând Cavaler de Malta. Aș vrea să schimbăm doar câteva cuvinte. Pe mine. Pe mine mă cheamă Manu. manu Lescu. Părinții m-au trimis aici ca să mă călugăresc. Păi, oh, cum este cu putință așa ceva? Fiindcă îmi inspir încredere. Nici eu nu știu de ce. Îți pot destainui distinse, cavaler, că hotărârea părintească este împotriva voinței, împotriva simțirilor mele Nu, nu, nu înțeleg, nu înțeleg deloc, adică nu pot înțelege Știu și eu, I s-a părut, poate, părinților că iubesc prea tare viața hmm. Viața cu toate chemările ei, cu frumusețile și plăcerile pe care ni le ofer hmm. Nu-mi dau seama, sunt într-adevăr o fire veselă Glovie. Și atunci, atunci de ce ar înnăbuși niște ziduri reci mănăstirești atâta dragoste de viață? Nici eu nu cred că voi putea îndura mhorâtul trai de la mănăstire. Oricum, nu am de ales. Oh, domnișoară, dragă, dar cum poți să să-ți îngropi acolo anii tineri? De ce? Simte de pe acum că voi fi nefericită. Oh. Iar nata, nata pare un om bun, de vreme ce arăți mâhnire pentru Tristam soartă... Poate că asta mă și face să-ți stăinui ceea ce se petrece cu mine. Nu, nu numai înțelegerea mă îndeamnă să-ți deplâng descumpănirea prin care treci, ci, ci și altceva, o putere neînțeleasă încă, o putere care îmi spune că trebuie să-ți porți de grijă. Ciudat, totul este ciudat. F Începând cu încrederea pe care mi-o inspir, tineri cavaler. F eu, eu, domnișoare, mă nu... Îmi dau seama că trăiesc clipe hotărătoare. Dacă amorul nu ar fi, cum se spune, născător de minuni, nu ar face nimeni C din el o divinitate. Ei bine, cavaleri de griu, voi fi foarte sinceră, foarte deschisă. Îți voi îndeplini orice dorință, lumina mea. Oh, ești sigur că nu te joci cu cuvintele? Cât se poate de sigur. Spune-mi, cum te-aș putea ajuta? Uite... Îți făcătuiesc nemăsurată recunoștință dacă găsești o cale izbăvitoare, dacă mă ajut să scap de recea umbra a zidului monarhicesc. fără grijă. Voi învinge toate piedicile. Uh. Se apropie de noi cerberul Aha. care te păzește Ne ah, descurcăm noi Dragă domnule Să amânăm pe mâine Intrarea la mănăstire Uite, l-am întâlnit aici pe vărul meu da. Așa că aș vrea să luăm masă împreună la un han Îi explicat explica ce le întâmplat Și nu se va supăra Nu, nu, nu, bine, bine. <laughs> bine că s-a lăsat convins Uriciosul Să ai de plină încredere în mine Dragă mă, da. toată viața te voi apăra. Mă crezi, nu-i așa? Te cred și voi fi fericită să-ți datorez libertatea care îmi va îngădui să mă pot bucura mai departe, nestingerită de soare, de azurde, de, de cântecul vieții. Așa va fi, mă, Vei vedea. Cum îți dorești, așa va fi. Te simt neprefăcut. Fii neascunsă. Cred că te voi îndrăgi. Binzuie-te pe mine și vei fi fericită. De mi iubire Nu vei avea atendui niciodată Niciodată mă nu Uite, uite ce s-o cot eu că ar fi bine să facem Chiar mâine în faptul zilei Vin să te iau de la Han Astfel încât cerberul însuțitor să nu simtă nimic Nimic, nimic, nimic nimic de sigur. Pe urmă vom fi liberi și fericiți Nu-i așa? O oh, jurăminte, ți-aș putea face multe Dar mai puternică decât ele Se va dovedi Iubirea mea curată Până la clipa C'est ma Mademoiselle. Et quoi Pardonnez-moi. Je ne sais. J'obéis... Je, Je ne suis plus mon maître. Je vous vois, j'en suis sûr. Pour la première fois. Et mon cœur cependant y de vous reconnaît. Et je votre nom. Fulgerător se cristalizează, într-adevăr, în sufletul tânărului de griu, sentimentul iubirii. Fulgerător nu înseamnă și nefiresc, nu? niște cum? Tocmai asta aș fi vrut să vă întreb, domnule Voltaire. Dacă ați încercat vreo clipă sentimentul că, mă rog, că aș fi forțat nota. Că zând în artificial? A, nu. Nu deloc. Poți fi pe pace în privința asta. Tot ceea ce li se întâmplă eroilor dumii tale, dragul meu, prevoi, este omenesc. Profund omenesc Vă mulțumesc din inima, domnule Voltaire Meritul este doar adumitare Ei, Iată că te-am acaparat de-a bine Fără să te întreb dacă te-ar stânjeni ideea mea Rugămintea de a mă însoți o bucată de drum Se poate să vă îndoiți de plăcerea pe care o încerc într-un asemenea prilej Până unde putem merge împreună? În aproape de locuința marchizei de Tansen. Da, da, da, da, da Știu că vă numărați pentru scritorii care îi frecventează bine cunoscutul salon literar Așa este cu cât Fac și eu parte din așa zisa ei Menagerie Nu știai? Astfel îi place doamne de Tansen să ne denumească Să ne cuprindă pe toți într-un singur cuvânt Trebuie să recunosc însă că salonul marchizei Nu-i lipsit de interes Dar vă cred Așa se și explică de altfel că nu și-a pierdut vitalitatea S-a împlinit pare să șase ani de când ființează Exact, exact, dragul meu Și cine va mai fi prezent astăzi Dacă nu sunt indiscret Pe cine veți mai întâlni în salonul doamnei Tansen. Pe bun am prieten Doamna de și pe amicul Montesquieu O, plăcută, deosebit de plăcută societate, domnule Voltaire mai minți luminate hey, Dar fiindcă veni vorba de societate și de lume greabilă Spune-mi, dragul meu, prevo, ești mulțumit cu noua ale stare socială? Am auzit că nu de demult a intrat în serviciul prințului de contii De fapt, un mai nimerit sfătuitor spiritual nu cred că și-ar fi putut găsi Da, sunt foarte mulțumit În primul rând, sincer, să fiu pentru că în felul acesta voi duce o viață mult mai... mult mai ordonată. Ah, să înțeleg, deci, că te vei putea ocupa mai departe de scris, nu? Ar fi păcat să-l abandonez. Vă mulțumesc, domnule Voltaire. E, și fiindcă am văzut că v-a făcut mare plăcere să vă reamintiți de modestul meu roman. Aventurile Cavalerului de și ale lui Manon Lescaux, cum ți-a plăcut să-l nu-i deloc un roman modest. Mă rog, mă rog, vreau să vă spun că mi-aș îngădui să vă ofer și din cea de-a doua ediție un exemplar. Până acum nu am avut încă prilejul să o fac Ah, te referi la ediția apărută în urmă cu doi ani în 34 dacă nu mă înșel la Roan nu e așa? Întocmai, domnule Volter, mm -hmm. întocmai Cea cu atâta asprime cenzurată <laughs> Îți mulțumesc Pe cea din 1731, prima apărută la Amsterdam, o poset și sunt bucuros <laughs> Nu numai fiindcă este ediția de la care s-a pornit așa zisul scandal privitor la moralitatea cărții de fapt, scandalurile acestea, nu numai că se sting, iubitule, dar contribuie la o și mai strălucită punere în lumina valorii unei opere, ca în cazul Dumitale, de mitare, spre exemplu. Da, trimitem cât mai curând exemplarul. La Sirei. Mă retrag acolo pentru câteva vreme, în castelul du dușatului. Îți mulțumesc dinainte. Ai adus vreo modificare, ediție acestea? Niciuna deocamdată. O voi face, poate, pe viitor. Aș găsi necesare totuși câteva mici retuși Da, bine, bine, sigur, foarte bine Asta se poate face oricând O scriere nu nui niciodată chiar desăvârșită Mai puțin în cazul dumneavoastră La rând îmi țineam să vă felicit pentru scrisorile engleze Sunt de-a dreptul extraordinare prin, prin încărcătura lor filozofică Prin felul atrăgător în care sunt scrise Ne gratulăm așadar reciproc Îți mulțumesc, dragul meu prevom dar, dar să revenim la scandalul despre care ai pomenit Alinauri Chiar aș vrea să vă cunosc părerea mea, și în acest sens E bine, găsesc că tocmai contrastul acesta Deloc străin de realitățile umane Dintre niște simțăminte de frumoase, de înălțătoare Și unele fapte nu tocmai de laudă Contrastul acesta poate deveni unul dintre factorii educativi ai cărții dumitare Părerea dumneavoastră îmi aduce mulțumire Și îmi dă speranța că poate am izbutit să mă apropii de sufletul cititorului Să-l faci părtaș la despășurarea întâmplărilor Oare în miezul acestor întâmplări să lășluiesc și unele trăiri personale? Am pus cumva din nou degetul pe rană? Știu și eu. iartă -mă. Nu aș vrea deloc să te supăr, dar uite că îmi amintesc că la un moment dat, și nu demult, mărturiseai în publicația chiar de dumneata fondată la Londra... Le pur e contra. Da. Mărturiseai că retragerea dumii în mănăstirea Saint-Vandril... Dacă nu mă înșală, memoria asta se întâmpla în urmă cu destui ani. Da, în vară lui 1720, bănuiesc la ce vă gândiți. Da, când singurarea de atunci se datora unei suferințe între ale dragostei. <sus> e, am răscolit așadar o amintire și rog de să mă ierți. Crezi că și cititorii, unii dintre ei, se vor gândi la asta? Liber este fie cine pe gândurile sale. Da. Mai mult nu ar avea rost să spun. cât apreciez discreția, abate Perevo. Și apoi trebuie să se caute neapărat într-o lucrare elementele autobiografice. Deci nu am trece totul pe seama sensibilității și imaginații autorului? Așa că mai bine să lăsăm posterității... <laughs> și chiar contemporanilor. Da, plăcerea de a face supoziții. Ai dreptate, dragul meu Prevot, ai perfectă dreptate. și pe bunul nostru prieten Volt da, da. Ești așteptat cu mult nerăbdare, domnule oh. datoritoarea noastră gazdă, doamna de Tansancă și doamna Dușatle Nu mai vorbesc de mine <laughs> De tot întrebam pe unde fi hălăduind eh? Uite, doamna Dușatle frumoasa Emilie, oh. cum ți să i spui începuse chiar să fie cuprinsă de neliniște oh. E, firește E, acum putem afla și noi cărei întâmplări deosebite Îi se datorează întârzierea Haide, haide să auzim Nu scapă așa de ușor precum poate puteți închipui <grijă> Sincera mea destăinuire nu va stârni veți vedea în dată, nici cea mai mică nemulțumire <grijă> E bine, drag auditoriu l-am întâlnit cu totul și cu totul întâmplător pe abatele Prevo oh, <grijă> și astfel am mai stat și noi puțin de vorbă despre una despre alta Dar de ce nu l a -ai adus aici? Avea o altă treabă E și iată că, în plăcuta noastră discuție, nu știu cum s-a făcut, că tot la eroina lui preferat ajungeam Adică la manon, poate vrei să spui, la Mano Lescu Tocmai, bineînțeles, destul de întreacă Nu știu ce mă face să cred, prietene, că nu ai pierdut prilejul să-l tachinezi Sau, mă rog, să-l iscodești asupra eventualelor surse autobiografice mm. care ar putea exista la temelia romanului său Îți amintești că într-o zi, imediat după apariția cărții, am discutat amândoi posibilitatea ca el să fi pornit de la o experiență personală. Ceea ce nu ar umbri cu nimic valoarea cărții, de sigur, de sigur, de sigur, dragul meu, Monteschi, eu, nici nu ar umbri nici nu ar spori-o, se înțelege? <gântu -s> știm cu toții că nu puțin sunt cei care se gândesc la prietenia lui Prevo cu străina aceea. Ah, te referi la Linky Eckhardt, nu-i așa? Mm -hmm. <gântu -s> totuși, totuși, nu știm dacă așa stau lucrurile. Oricum, legătura a durat cât. Timp, uh -huh. nu? Au și peregrinat împreună În oh, Olanda, prin Anglia Vedeți, domni mei, cât de mult le place femeilor Tot despre femei să vorbească Și eventual să le foarfece Ai, no. Chiar dacă nu le cunosc și nu le sunt rivale Lenchi rămâne totuși un mister hmm? Deși se cam știe că în perioada de așa zisă gestația a romanului Prevo era nebunește într de ea Foarte exact, nu știm nimic Dar poate că eroina despre care Văd că și noi am început să vorbim, mă refer la Manun, însemnat pentru Prevot tocmai calea de a se elibera de o taină dureroasă. Întrucât, ecleziast fiind, taină trebuia să-i rămână patima. S-ar putea să aibă dreptate, dragul nostru plăsmuitor, descrisori persane. Da, domnule Montesquieu, s-ar putea să fie așa. Înseamnă că Preu a purtat în suflet povara acestei taine ani de zile. Da, aproape 12. Nu știu dacă este bine să vrem a descoperi neapărat în aventurile Cavalerului de Grieu și ale lui Manon Lescoe surse autobiografice. Nu știu, nu știu. Are perfectă dreptate, prietenul Volter. Asta nu înseamnă să excludem din operă ecoul oricăror amintiri personale. Da. Ba, eu chiar mi-aș îngădui să adaug că mi s-a părut a simțit în romanul abaterui Ușoare, foarte ușoare reminiscențe livrești Ce-ați spune de exemplu de modelul Moll Flanders al lui Defoe? Sau de nuvelele destul de mult gustate Ale lui Robert Schaal Adică ilustrele franceze. de ce nu ne-am gândit și la melodrama lui Lillot Negustorul din Londra? Oh, e ce... s-a cunoscut no. un adevărat triumf la Londra ce? În urmă cu vreo șase ani Ea înfățișează pateticul destin Al unui tânăr cum se cade Îndrăgostit și el tot nebunește de o femeie care nu prea îl merita, de o cortezană. El sfârșește însă diferit. Firește, prin spânzărătoare în actul 5. Oh. <laughs> Să adăugăm atunci listei cu influențele livrești și experiența de viață a cavalerului Avril de Varen. Mm. Cred că Emilie dușatle nu greșește. Mm -hmm. Întâmplările pe care le trăiește amintitul cavaler au destule contingențe cu cele prin care trece de gri al nostru. Ei, da, da, da, da, da. Sigur, ar exista slabe înrudiri. Da? În sfârșit, s-ar cuveni, poate, ca în toată înflăcărarea aceasta care văd că ne-a cuprins pe toți, s-ar cuveni, cred, să cădem la un soi de învoiar. Învoiară? Da. Să convenim, adică asupra ideii că, în timp ce îi crea pe eroi despre care vorbim, Prevot a remodelat a retopit cu o pe care nu i-o putem dăgădui ba, și întâmplări trăite. Sau nu mai auzite. A știut cu alte cuvinte să amalgameze sentimente personale cu experiența altora, trecând totul prin filtrul minuției sale psihologice. Fără îndoială. De aici decurge și calitatea operisă. O, oh, indiscutabil. Iar eu presimt, de altfel lucrul acesta pare să se întrevadă încât de pe acum, Presint că din toate cele șapte voluminoase tomuri care alcătuiesc memoriile unui bărbat de calitate care s-a retras de lume, mm -hmm. doar cel de-al șaptelea, ultimul, în care este cuprind întâmplările trăite de Manon și de Degrieux, doar el se va impune. De mine peste vreme? Mm -hmm. Iar ipocriții moraliști care au sărit ca arși la apariția cărții, cenzurând-o. Și defăimându-o, cerând chiar să fie arsă? Oh. Vor trebui cu timpul să-și revizuiască părerile. De nou vor face ei se va îngriji de lucrul acesta posteritatea. Ca și Emilie Șatlec, cred în viabilitatea micului roman. <laughs> Mic doar ca în timp de refirește. O, viabil, în primul rând, prin sinceritatea pe care o degajă. Nu vi se părere? Da, da. Și prin forța cu care prevoștie să descrie iubirea, simțământ plenar atotputernic. Ar fi suficient să ne gândim la tulburătoarea scenă în care Manon îl caută și îl regăsește pe la Saint-Sulpice, seminarul în care tânărul dezamăgit de infidelitatea mm -hmm. iubitei sale se retrăsese la studiu. Mm -hmm. Fii, um, um, um, um. pentru ce ai venit? Trebuia trebuia să te văd, să-ți vorbesc. Nu caut să mă apă și nici să aflu iertare pentru perfidia mea. O recunosc, dragul meu, și îți cer iertare. Ai venit să-mi ațâți suferința? Vreau să mor. Fără tine, fără, fără inima ta, mi-este cu neputință să mai trăiesc. Cere-mi atunci viața necredincioasă. Cerem viața, atât mi-a mai rămas să jerfesc de vreme ce inima mea nu a încetat. Niciodată să bată pentru tine. Nu mă alunga. Nu mă alunga. Vino. Vino, hai. Vino să ne așezăm aici pe banca asta. Vino și îngăduie-mi să-ți desmiert fruntea. Să-ți sărut pleabele care nu vor să mă lase să-i citesc în oh, Mă Nu, mă, nu. La o atât de neagră trădare din partea ta nu m-am așteptat. Nu ți-a fost greu să înșeli o inimă aflată în deplină stăpânire, O inimă care nu voia altceva decât să-ți fie pe plac. Și să te asculte Bada, bada mi-a fost greu da. Cu inima am rămas lângă tine Vreau să știi asta Dar după cum ți-am explicat în scrisoare Mi se oferea o viață fără lipsuri da, da, Cu bani mulți, da. zornăitori Cu mătăsuri și huzuri Ce mai conta atunci că omul de lângă tine Era un bătrân hulpav de frumusețea ta A. Dar spune -mi, spune -mi, Cel puțin ai regretat Ai suferit câtuși de puțin ce să cred acum despre bunătatea pe care din nou vise o și asupra inimii mele îndurerate? Că doresc să-mi dai iertare. Din tot sufletul ți-o cer. Văd bine că ești mai fermecătoare ca oricând. Dar în numele tuturor suferințelor îndurate pentru tine, frumoasă mă nu. Spune-mi, îmi vei putea fi de aici înainte... Îți jur, și... îți jur că nu te voi mai face să suferi. Curată ca lacrima se va păstra simțirea mea pentru tine. Da, ca lacrima de curată, <fie> dragul meu cavaler. Tot ce învăț aici la sensul pis despre libertatea voinței este așadar simplă născocire. Pentru tine, văd bine, îmi voi pierde și norocul și reputația. Dar dragostea ta m-ar de orice pierdere. <fie> Bogăție? Nu vreau să știu de ea Gloria? Nu-i decât un fum Planurile mele de viață cu cernică mm -hmm. Închipuiri nebunești Pe scurt, toate bunurile În afară de cele pe care le-am dorit împreună Îmi par de disprețuit Să cred oare în căința ta duioasă? -o să crezi, da, să crezi Așa cum, uite, da. eu mă sui în careta cu care am venit Și de aștept la colțul străzi Nu putem părăsi locul acesta împreună Nu i-am dat pătrânului niciun drept asupra mea Așa că putem rămâne la Paris fără teamă. Și fericiți, da Eu însă aș putea fi repede recunoscut Aș avea prin urmare necazuri Așa că mai bine ar fi să închirim o casă Într-un sat din apropierea Parisului La eu, de exemplu Ai dreptate, să facem precum spui Și ne vom iubi Și vom da uitării umbra șternută un timp între noi Vom da uitării orice umbra. Emilie de Châtelet a pus aici în lumină viabilitatea romanului Și cred că împărtășim cu toții punctul de vedere al domniei sale Oricum pus alături de restul memorilor bărbatului de calitate da, și chiar alături de celălalt roman al său ce se numește Cleveland mm -hmm. Și care întrunește de asemenea un număr uriaș de pagini frumos scrise, cei drept Dar lipsite de acea forță, aș zice, sintetizatoare Care conferă densitatea unei producții epice Exact, exact, doamnă de Transa, exact, e bine în intima vecinătate a acestor lucrări, scris aproape în paralel cu Manu, această urmă le întrece mult ca valoare și promite să reziste. Să învingă timpul, nu numai prin densitatea epică de care aminteam aici aproape cu toții, ci și prin esențializarea puternicului simțământ al iubirii. Ce părere au doamnele? Da, Încuvințăm! Da, Observație subtilă și... numai și puțin exactă, este. Esențializării sentimentului despre care vorbește prietenul Voltaire, i-aș adăuga, dacă îmi permiteți, frumoasa reușită a lui Prevot, în ceea ce privește reliefarea alesului sentiment al prieteniei. Oh, da, cu har se pare a fi pusă în evidență mm. prietenia dintre de grieu și tiberi. Cu har, cu finețe și cu putere de convingere. În afară, poate, aș îndrăzni să remarc aici, în afară de reîntâlnirea lor în final. Se pare puțin forțată, nu așa? Senzația aceasta am avut-o și eu, dar mă rog. A avea nevoie de grieu în clipele acelea de... Amarnica de răsnădej de după moartea iubitei sale, de o regăsire a echilibrului, cel puțin în parte. Și atunci, Tiber sosește ca un trimis al Providenției, deși cavalerul se afla tocmai la celălalt capăt al lumii. Ei, nu, nu, nu, să nu exagerăm. În prieteninile cu adevărat trainici și asemenea gest este foarte posibil. O, oh, desigur. Înțepătura. Înțepătura scumpei noastre gazde nu include, mm -hmm. în fapt, negarea deslegării găsite de prevo. <laughs> Nici de cum, dragii mei. Și chiar aș vrea să că dintre scenele în care scriitorul nostru îi pune față în față, mi-a plăcut nespus cea a vizitei făcute de Tiber și prietenului mm -hmm. său, în timp ce acesta se afla întemnițat la saint Lazare. Ea dovedește că Prevot este un bun moralist Și un numai puțin profund cunoscător al sufletului omenesc da, da. Petit ni l înfățișează foarte ferm în concepțiile sale despre lume Dar și foarte înțelegător Toată comportarea lui o dovedește Te-a lovit și în urma cărei ai ajuns aici la senazar, Te va readuce sper Pe calea cea dreaptă, prietene de griu uh, Nu își vrea să pară în ochii tăi Ceea ce nu sunt, dragul meu Tiberș. Dacă îmi ei să găsești Un om cumințit, o inimă eliberată Din lanțurile dragostei Vindecată de farmecele lui Manu, Te înșele, mă găsești Tot așa cum m-ai lăsat în urmă cu patru luni Tot atât de îndrăgostit Și la fel de nefericit Din pricina acestei iubiri În care îmi caut totuși fără odihnă. Fericire. Dar nu vezi că femeia aceasta ți-aduce numai suferință? Ce ușor poți învinge când atacurile rămână fără împotrivire. Poți pretinde că virtutea e lipsită de suferințe, de piedici și neliniște. Sper că nu ai să-mi repeți ca mistici că tot ce chinuiește trupul devine o fericire pentru suflet. Nu cred că ai îndrăzni un paradox fără noi, mă. Fericirea pe care mi-o arăți nu ar fi decât un păienjeniș de nenorociri prin care te silești să răzbați la lumină. Și apoi Fericirea pe care eu o caut e la doi pași de mine, pe când cealaltă, cealaltă e tare, tare departe. Mă îngrozești, degri vorbele tale alcătuiesc o judecată plină de nelegiuire. Hai, hai haide să nu mai judecăm, cel puțin pentru o clipă. Puterea pe care și iubirea și credința o de ne face să îndurăm suferințele. Să chipzim lucrurile după urmări. Câți dezertori poți număra de pe tărâmul sever al virtuții? Și cât de pe al dragostei. Bine, dar suferințele întâlnite pe calea binelui nu sunt de neînlăturat și nici necesare. Sumedenie de oameni virtuoși duc o viață bună și liniștită. Da, da. Există și iubiri pașnice, norocoase. Dar îți voi mai aduce un argument care vine cu tărie în sprijinul meu, deși te-nșeală adesea, iubirea nu se făgăduiește decât satisfacții și bucurii. Pe când religia pretinde practici triste și adesea umilitoare. Să te întorc din calea asta de griuie Cum? A, nu te-mi cum... spăimânta, De fapt, singurul lucru pe care vreau să-l scot acum la lumină În discuția noastră este următorul mm. Ca să dezguști o inimă de dragoste Cea mai proastă metodă E să-i defăimezi plăcerile Și să-i făgăduiești fericirea pe calea virtuții Deși întoarcerea pe care virtuții este anevoioasă eu o socot izbăvitoare mm. Ce vreau, nu pot gândi altfel da. După tine desfătările dragostei sunt... Trecătoare, bă, chiar oprite și urmate de suferințe veșnice Dar și tu, și toți predicatorii, uitați un lucru Că așa cum este plămădită inima noastră Numai aceste desfătări ne dăruiesc aici, pe pământ de a fericire Da, nu găduiesc prietene, că există și un dram de adevăr în spusele tale Oricum, descoperă în viața ta mai multă slăbiciune decât pornirele Dar te întreb, pentru ce nu-ți urmezi propriile principii? Pentru ce nu-ți jertfești dragostea nădejdea Acelei răsplăți despre care îți faci o idee atât de înaltă? O, oh, dragul meu Acesta e punctul meu slab Recunosc că ar trebui să-mi potrivesc Fapta după vorbă, dar Parcă-mi stă în putință un asemenea lucru De câte ajutoare din afară și avea nevoie ca să uit Farme cele mele Înger păzitor, acest care... Care caută clipă de clipă să-i zăgăzuiască lui de griu Lunecarea pe mult povârnitul făgaș al patimii Are însă într-un sfârșit, când îl regăsește Acoperit de nefericire în ținutul noului Orlean Mulțumirea dar a da seama că sângurii virtuții sădiți cândva în sufletul prietenului său, începeau să dea roade. <laughs> dar știi, bunul prevoc, că întâlnirea noastră a însemnat punctul de plecare al unui foarte plăcut schimb de păreri legat chiar de opera care este, cred eu, cea mai vreodă. Presupun că ar fi încântat. Fără îndoială <laughs> și mulțumit că îi arătăm totodată înțelegerea meritată. Dar pentru astăzi, eu să că am putea opri aici conversația noastră. Mulțumim din suflet ca întotdeauna, doamne de Tonsen, pa, pa, pa. pentru bună primire. <gri> Ai văzut, Mopassant, dragă? ce -ți spuneam? Că opera lui Masne se va bucura de un mare, mare succes. Într-adevăr, ai abudreptat, iubite ma. De altfel știi bine că nu am fost deloc de altă părere. Era de prevăzut. Ce ai hotărât cu Jules? Unde ne vedem în seara asta după premier? La mine acasă. Mi-a spus că convine. Și ție nu? Bineînțeles, mă bucur dinainte de plăcuta seară pe care o vom petrece împreună sărbătorind succesul operei. Mano. Să mergem în cabina lui. Pe urmă o pornim spre casă împreună. Da. Felicitări, calde felicitări domnule Jules Massné. Nu mai puțin calde și din partea am venit să te laud. Așa cum ne-a fost vorba de altfel, nu? Vă mulțumesc, prieten, vă mulțumesc. Mă și asaltează câțiva condear de la niște gazete. De am rugat să amânăm mâine întrevederea și Până la urmă am fost dat. Atunci să mergem Vom ciocni împreună o cupă de șampanie Cu sufletele încă pline de frumusețea ariilor auzite Într-adevăr, mm, o să mai venim să ascultăm pe mano Frumoasă, frumoasă premieră Meriți din plin ovațiile publicului și ale noastre, să Să nu mai se bovin Bine să mergem Să vă simțiți ca la dumneavoastră acasă, dragii mei prieteni Șampania, iată, ne așteaptă spre a soti sincerele noastre urări de succes Prin urmare, după erodiata de acum trei ani, o izbutită Manon care îi dorim în muzică viață lungă, mm. foarte lungă Și nu numai în muzică Vedeți bine că și literarii străbate senină veacurile Se împlinesc chiar anul acesta 125 de ani De la cea mai bună și mai frumoasă ediție a romanului Manon Lesco De la ediția din 1759 Așadar putem sărbători în anul de grație 1884 Două evenimente legate de același nume De numele frumoasei Manon Exact da. Longevitatea literară a primit astăzi maestrita cu numă muzicală care va însemna și o reverberație în timp Opera lui Masne este mult superioară operei comice semnate de script și în urmă cu aproape trei decenii În 1856, dacă nu mă înșel, greșesc cumva, Masne? În privința datei, nu, A. valoarea ei însă nu se cade să o discutăm o, acum o, aici. dragul meu, ești modest, oricum și eu sunt de părerea micului Mopassant He, dar acum, în altă ordine de idei, ne-ai putea spune ce te-a făcut să alegi drept temă romanului prevu? Puterea sa emoțională Și fiindcă mi-ați spus această întrebare, mi-aș îngătui să parafrazez puțin părerile unui critic literar al veacului trecut la Arb Da, primul în curgerea timpului care a luat în a apărarea cărții Ei bine, el afirmă că romanul Cuprinde multă pasiune și mult adevăr, calități remarcabile pentru o lucrare de imaginație Iar când spui adevăr, te referi și la conjunctura socială, așa? Păi... La atmosfera epocii păi, Firește, firește Eroii cărții sunt puternic ancorați în realitățile de atunci ale 18 la primul sau pătrat Este vorba, după cum bine știm, de perioada regenței Cu tumultul și scăderea ei Da, într-adevăr, creația lui Prevot reflectă mentalitatea și moravurile regenței Schimbările din structurile sociale instaurate de regentul Filii Dorleon și de cei șapte consilierai săi Nepăsarea, ușurătatea, în fine, o generală de reglare deveniseră specifice timpului. Iar în economie scoțianul lau scocitorul de hârtie... <laughs> Își impusese principiile privind creditul și circulația aurului Principii care au dus în cele din urmă la zgomotosul faliment bancar din 1720, căruia i-a urmat atât ruinări cât și îmbogățiri Să nu uităm însă, dragii mei, că neorânduiala aceasta evită în moravuri a favorizat și instalarea luxului. Și a unei nesăbuite pofte de plăcere. Da, Se da, nu da. casele clandestine de joc. Exact, exact. Da, jocul de cărți era practicat cu neînchipuită frenezie. De aceea, poate, ni-l în înfățișează prevoșii pe fratele eroinei, pe tânărul ofițer Lesco, frecventând cu asiduitate casele de joc, momentul chiar și pe degriju, să prefere această oneroasă și vicleană sursă de câștig. Într-un cuvânt, corupție generală. Da. Romanul lui prevo era de fapt în concordanță cu gustul epocii Care aprecia galanteria, peripeciile extraordinare, mișcarea, neprevăzutul Dar prevo folosește cu pricepere, să le cunoaștem, romanului de acțiune Asistăm la trei răpiri urmate de tot evadări La de... deghizări, un adevărat pantilism. picaresc Da, iar evocarea sinistrului convoi de femei înlănțuite, silite să ia calea de în Luziana, Ar putea fi socotită un adevărat preludiu la tumultoasele romane, Balzacie sau iugoliene Exact Spuneam adinea dragi mei, când mi-ați spus întrebarea legată de alegerea temei Spuneam că am iubit în carta lui Prevo Sinceritatea cu care sunt exprimate adevărurile vieții Ale societății și, în egală măsură, puternicul relief dat simțământului Din totdeauna vrednic de atenție al iubirii Înseamnă că ți-au fost dragi eroi cărții Îi iubești deopotrivă pe amândoi masne? Deopotrivă Pe degriu pentru că încarnează într-un chip atât de patetic dragostea și suferința. Este aproape o creatură alegorică. Adevărat, cu toate că se vârșește adesea fapte neconforme cu temperamentul său, el rămâne lucid, își dă seama că dragostea sa îl împinge pe căi lunecoase. Apropo, dragul meu, Masne, ai pune cumva semnul egalității între Degrieux și Prevot, plăzmâitorul său? Într-o anumită măsură și până la un anumit punct, mă pasă... Da. Amândoi sunt firi ardente, care nu se pot deloc acomoda cu austeritatea sacerdotală. Iar nevoia de a iubi necontenit îi împinge și pe unul și pe celălalt toată viața la destule, să le zicem așa, scandaluri, mă rog. Dar, uh, nu. Trebuie să recunosc... E da. Trebuie să recunosc că nu-mi este deloc mai puțin dragă. Mm, poate chiar... Uh... Mai drag De ce nu? De ce nu? Chiar în pofida suferințelor impuse bietului de griu Vedeți voi, ea întruchipează pe de-o parte frumusețea cea mai cingașă Iar pe de altă parte un paradox uluitor Plămădit din nestatornicie și fidelitate mm, Dar și din frivolitate și inconștiință, Frivolitatea ei este atât de fățișă De sinceră am putea spune Exact încât frizează Inocență. Eu aș adăuga că îi lipsește acestei demimondeine puterea de a se interioriza. Într-adevăr, într-adevăr, mai mult decât eroinei dumitale, dama cu camele iubite dumneavoastră, cred că Manon va rămâne și în posteritate fata de neînțeles plină de prospețime, tocmai datorită unor contraste, cum afirmă sainte Și Sfinxul uimitor, cum o numește romanticul poet Muse. Același poet îi adresează în Amunat, dacă nu mă șel, chiar în cântul întâi frumoase invocare. Ce mult te-aș iubi mâine dacă ai mai fi în viață mm -hmm. Vorbind despre Mano, ai rostit mai dina, ori cuvântul fidelitate Și pe drept cuvânt Dar nu crezi că Prevo a simțit nevoia să adauge în ediția sa definitivă Cea din 1753 Episodul acela cu prințul italian Tocmai pentru a-i conferi eroinei calitatea aceasta a fidelității? O fidelitate cu inconsecvență <laughs> Ba da, ba da, prietenii de ma. Care ți este părerea iubite? mă pasă? Te întreb cu atât mai mult cu cât știu că pregătești prefața unei noi ediții Manon Lesco O ediție talandie, mi se pare, nu? Exact, sunt de acord Prevoații nu se ne înfățișeze pe Manon într-o foarte clară postură de bună credință față de iubitul ei uh, Unora dintre critici li s-a părut că forțează nota Mie nu În plus, pasajul respectiv nu-i lipsit de unor care umor Mai potrivit poate unei opere bufe, nu no, credeți? nu, no, nu no. un ah, da i voie să intre Cum? Un prinț? Ce prinț? O, oh, iubite Ție singurul drag inimii mele Și cer câteva clipe de răbdare și bunăvoință <fie> Pentru clipele acestea îți voi fi recunoscătoare Toată viața și te voi iubi De mii de ori mai mult <fie> <fie> dar, dar mai ales Nu-ți pierde firea Așa, lasă-mă deocamdată să te apuc de păr Nu te împotrivit, rog Mărite prinț Ia din mâna mea stângă oglinda Ți-o ofer Spre a te privi în ea și am dat apoi dreptate Văzându-ți chipul, fă rogul de încercarea de a la semui cu al bărbatului din fața dumitale, Al bărbatului pe care-l iubesc și pe care am jurat să-l iubesc toată viața Repet, fă singur comparația Mi-ai cerut dragostea, dar privește-l Și dacă totuși crezi că te-ai putea măsura cu el Aș vrea să știu măcar pe ce te-ntemeiezi din partea am de clar că în ochii pe aplicatei voastre sluj, toți prinții din Italia nu fac cât un fir din părul pe care îl țin acum între degete. Domnișoară, domnișoară, văd într-adevăr, dacă deschid bine ochii, văd că sunteți mai puțin naivă decât mi-aș fi închipuit. Omagiile mele... Operă bufă, spune, dragă Duma. nu neapărat. Îmi mențin opinia că introducerea de către pe a episodului amintit servește echilibrării personajului Manon. <grijine> Revenind la opera dumitale, dragă Masne, cot că ai zbutit să exprimi cu maestrie patetica exuberanța iubitei lui de griuie. Și nu mai puțin melancolică ei sensibilitate. Se simte că ai compus cu interes, cu pasiune opera. Am fost adânc emoționat de fraza melodică scurtă. Și voluptuoasă, totodată. Iar eu am mai gustat mult chiar subtila cunoaștere a instrumentației. Numai puțin a vocilor umane. înțelegeți, înțelegeți dacă nu mă opasam, să înțelegeți. De aici decurge, cred, și stilul extrem de rafinat. În fine, îmi cam lipsesc mie termenii unui limbaj muzical foarte adecvat. Și la... <laughs> mie trebuie să o mărturisesc. Dar trebuie să vă spun că nuesc că prietenul nostru, compozitorul mult omageat în seara aceasta, în cinstea căruia vă propun să mai bem o cupă de șampanie Bănuiesc că a înțeles ce am vrut să spunem noi Desigur, că... dragii mei, desigur, nu sunt de trebuință cuvintele Entuziasmul vostru, sincer, îmi umple într-adevăr inima de bucurie De altfel și paginile de sfârșit ale romanului concentrează în ele tensiunea dramatică și, și puterea emoțională da, Exact, exact, așa? exact Scena aceasta în care și manou, care din iubire pentru el consinte să-l urmeze în drum care străbate deșertul, scena în care ea se transformă profund îi da în opera literară, atinge desăvârșirea. Ți se întipărește în memorie, ca un poem drag. A aflat, deci, cruda întâmplare, nevoită de mine. Repet, Sinuele este cel care mi a cerut să ne luptăm în spate, fiindcă, zicea el, prea te iubește mult ca să poată renunța la tine și că nu degeaba ai fost făgăduită de chiar unchiul său, guvernatorul. Așa mi-a vorbit, după care a urmat cele ce ți-am spus mai înainte. A căzut sub lovitura spadei mele oh, Dragul meu, dragul meu Suntem în primeștie de moarte Guvernatorul va trimite neîntârziat după ah, noi Crezi că nu-mi dau seama mă, Nu-mi mă, nu scumpă, mă, nu. ce ne facem <gâng> Eu fără doar și poate trebuie să fug undeva Nu vrei să rămâi aici, în oraș Hai, rămâi, Lua. rămâi, mai poți fi fericită Eu plec departe de tine să-mi caut moartea Printre sălbaticii din însinguratele ținuturi Ale noului olean Nu, nu, iubite, nu Nu vom fugi împreună Dă mâna ta și să nu mai pierdem nicio clipă Pine, dar încotro -o apucăm? Vezi vreun mijloc de scăpare. Nu ar fi mai bine, la urma urmei, și mai cinstit ca eu să mă predau guvernatorului, iar tu să trăiești aici, mai departe, nestingerită. Ești plăpândă, slăbită. Cum să te încumeți la cine știe câte zile de amarnică rătăcire prin deșert? Nu-ți face griji, Ne vom descurca. De când trăim pe meleagurile acestea, ai învățat destule cuvinte din graiul băștinașilor și chiar unele dat ale lor. Îi vom implora să ne cruțe ai sapesi, io vede che avevo mi è scicato il male, la rimano il nostro, io biri biruitore, a smettere no, ai Două am străbătut cu siguranță, draga mea Vrei să facem un scurt popas? Da Da, să ne așezăm puțin aici Doar, doar puțin o, Dar nu văd niciun copac sub care să ne adăpostim Niciunul Iar noaptea începe să coboare peste noi Încet de tot Vezi? Da. Dar mai întâi lasă-mă Lasă-mă să-ți schimb bandajul de la braț A sângerat oh. rana Trebuie să o îngrijim, trebuie, trebuie oh, mea, Nu te mai ostenii nu-mi pasa cum de rană. vedea vă deia de mâine dimineață în zori. În oh, zori... Nu, nu... Nu în zori... Acum, în clipa asta chiar... Pe urmă să ne tot odihnim... Toată noaptea, așa... Uite, uite că sunt gata... Cum te mai simți, iubirea mea? Hai... Spune-mi, repede... Vreau să te știu mai bine... Mă ausi, nu. Și te rog, te rog ceva Încălzește mâinile Le simt atât de reci Atât de reci Încălzim dată cu sărutările mele fierbinți Cu dragostea mea Pe urmă să-mi scot haina, vesta și O să le ștern pe jos Cât de neprimitor este pământul ăsta O să le ștern ca să te poți odihni peste noapte Ești atât de bun nu. Atte bun nu, nu, nu. nu sunt bun, dar Te iubesc, Manu Așa că nu am încetat să te iubesc Începând Cu ziua de neuitat În care ne-am întâlnit la Amien mm. E mult atunci de trei ani, nu așa? Poate mai e mult Hai, hai, odihnește-te, scumpă, Manu Da Odihnește-te, nu duce grijă te voi vechea clipă de clipă. Hai, dormi, te rog. De tine vecheată, voi trece mai ușor în partea cealaltă. care parte oare În cealaltă. Să-ți mai încălzesc puțin mâinile? Da. Umea, nu. Ai dormit. Iartă-mă! Bine! Dar. Mâinile, mâinile tale sunt parcă și mai reci. De ce? Nu! Nu, nu se poate! Mă nu! Mă nu! Nu mă părăsi, ma mă nu! ma nu! Iubirea mea! man De grieu, în prima zi a îndrăgostirii sale, că destinul îi va purta pașii atât de departe? Tocmai în Louisiana, în ținuturile îndepărtatului Mississippi. că își va urma până acolo, cu cerbicia îndrăgostitului statornic, iubita trimisă în deportare? Vedeți, tocmai sufletul acesta sentimental, naivitatea pasiunii care îi face atât de veridici pe amândoi eroi, tocmai toate acestea te îndeamnă să socotești cartea lui Prevot, o carte a sincerității. Sau, cum afirmă părintele de spiritual spirituar Flaubert, un strigăt al inimii? Bănuiesc că ai citat ideea aceasta atât de frumoasă în prefața pe care o pregătești. Ar fi într-adevăr foarte potrivită, iubite, mă pasă în serația reflexiei Flaubertiene în cuvântul înainte la noua ediție română. Bateți-am doi la o ușă deschisă. Am procedat ca atare, dragii mei, cu atât mai mult cu cât știți prea bine. Flaubert a creat la rândul ei o doamnă bovari. Altă victimă a iubirii. Orientată spre dimensiunea absolutului Și generatoare de sacrificii sublime Da, așa este, așa este Da, oamenii au dreptul la iubire În fapt, l-am putea să pe pervo un precursor al romanticilor Din destule motive Firește, ceea ce nu ne îndrituiește Să trecem cu ușurință peste valoarea morală a cărții O valoare certă Sigur că da În pofida unor strigete de protest Ce s-au făcut auzite de-a lungul vremii Exact, exact dar este atât de limpede că fiecare fapt descris, fiecare dintre reacțiile umane, dă o povață care înlocuiește experiența Fiecare întâmplare se înfățișează ca un model după care te poți forma, tocmai prin evitare Ori de câte ori îți dai seama că a fost pusă anume pentru a-i însufla dezaprobare. Fără să mai amintim situațiile de-a dreptul pozitive care pot fi luate drept pildă Oricum... Mijloacele artistice folosite de prevos sunt demne de luat înseamnă, seamă, fiindcă nu este deloc ușor să înfățișez un univers moral atât de complex. Marcat în același timp de adânci implicații istorico-sociale. De altfel am și subliniat în prefața la care încă lucrez, vă rog să nu-mi luați drept lipsă de modestie intervenția, am subliniat că lucrarea se rânduiește fără nicio îndoială printre cele care poartă pecetea măestriei, că ea se numără printre operele care fac parte din istoria poporului francez. Exact. Da. Așa este. Și oricine poate să desprindă din paginile cărții intenția autorului de a pune lumină primejdiile viciului și grandoarea virtuții. Pentru ideea aceasta s-a bătut cu mulți dintre contemporanii săi. A avut a îndura mărăciunea suprimării unei ediții. A celei din 1734. Dar a biruit fiind încă în viață. Bucurându-se și atunci, și după aceea, și acum de o apreciere favorabilă unanimă. Și bine meritată. De altfel și în prefața scrisă încă de la cea din tâie ediție Și exprimă prevo cu claritate făgașul urmat Prefața aceasta este asemenea unui glas care se cere înțeles Da, dar care se și impune Un glas de părinte care se vrea iubit și peste veacuri Da, și peste veacuri Am zugrăvit un om orbit Un tânăr care se depărtează de o viață fericită ca să se arunce de bunăvoie În cele mai cumplite nenorociri Un tânăr care, deși înzestrat Cu un de calități și merită strălucite Preferă o viață obscură Rătăcitoare Tuturor bunurilor pe care le-ar oferi averea și natura Un om care își prevede nenorocirile Și nu le ocolește Suferă și se simte covârșit de ele Dar nu se folosește De niciunul dintre leacurile Cei se întind neîncetat Și care în orice clipă i-ar putea curma chinurile În sfârșit un caracter contradictoriu, un amestec de virtuți și vicii, un contrast permanent între simțămintele frumoase și faptele urâte. Oamenii cu judecată nu vor privi niciodată o lucrare de acest fel ca fiind o muncă zadarnică. În afară de plăcerea lecturii, mai sunt și destule întâmplări care pot servi la cunoașterea moravurilor. Și după părerea mea, aduci un mare serviciu cititorului, dacă distrându-l, îl și instruiești. În emisiunea Biografia unei capodopere, ați ascultat Manon Lesco, scenariu radiofonic de Elza Grozea. Au interpretat Mirela Gorea, Răzvan Ionescu, Ruxandra Sireteanu, Anda Caropol, Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Dan Condurache, Mihai din Vale, Nicolae Pomoje, Mihai Cafrița, Gelu Nițu, Ștefan Vâlniciuc, Dan Bobe. Regia de studiu Ion Prodan Regia muzicală Nicolae Neagoe Regia tehnică Inginer Tatiana Andrei Cic. Regia artistică Titel Constantinescu